eh sei ja betegun dena txokatia isorratoarekin eta iritsi zen momentu bat ja luz egin zitzaiela eta pentsatzen duela ba bueno eh igual temporada pues va va ondo nago leson hartu nuen lehenengo, lehenengo, bo, le hartu no lehenengo, lenego ba ole le egin du lenego lasterketa eta bueno oso gustora gelditu nintzen sei ja betegun dena ez baino zertxo baitin dut. txirrendan bultatxo batzuk eman ditut, eta bueno ematen du ba freskura manitela eta indara manitela. Eta bueno, e, ba, intentzioa ba denboretan ba haber mejoria bat izaten deten. Entzun detenez Roberto datorrela eta Kostatraien Traile ibilin bada segurazki ondarebin ere oso ondo ibiliko dala sati lasterketantzekoak dira. Lasterketa itsason ondon, Askarrak, asko korritzekoak, baina bueno, e, Hor dago jokoa, ez? <risa> Eta hori da gustatzen dana. Bai, askarra denez gogorra da. Zatik, askotan, e, lasterketa desnibel handikoak izaten dienean, korrika itezu, ibilitezu, maldabera, ere, bai, biltzea ere bat okatzen da, e, o korritzea, asko behar da posturak. E, Hemenez, hemen, ostras, lehenenko zatia oso gogorra da, netzako ulia. Nei gehiago izutzen dana, izutze, izutzen nagoena da uliaako zatia. Deznibel handia dauka eta nahiko komplikatua da. Osa, do, askarra da, maion teknikoa ere. Gero, oza, duen ibanetik pasatzen zenean, ja horti, ja lasterketa mediak oso, oso altuak inibiltzea. E, Askarkoritzezu eta jezki belaldeko talaia, ba, bueno, e, oso askarra da. No, es lo que tiene, jo creo que es lo que tiene la talaia, no? Empiezan donosti que ya es, que es, sí, y acaba en Ondarevi, <ríe> que es preciosa la carrera, Montemar,